Днес ще говорим за две велики същества. Говорили сме за тях, пак ще говорим. Алхалач и благословения Юда. Три лекции, три идеи за размишление. Първата лекция Алхалач, тайната на Иблис, тайната на Сатана. Втората лекция Алхалач, тайната на Иблис. Третата лекция благословеният Юда. И три идеи за размишление. Чудният Алхалач, първата. Втората, любящия Ал Халач. И третата, мистичният Ал Халач. Следваща лекция на 2 декември и три месеца, почивка и после април. Започвам с първата лекция. Алхалач Халач, тайната на Иблис. Сатана е част от Бога и затова Той също е същество от замисъла на вечната любов. Между Бог и Сатана съществува много древна любов, древно доверие. Това е прастара стара съкровенна връзка между хировим, неизбран тук ангел или архангел. Херовим. Херовим означава богоподобен в много отношения. Прастара съкровенна връзка между Бог и Херовима. Но тази връзка е скрита от погледа на света. Тези две древни същества имат много велика мъдрост и пак казвам, старо приятелство. Което и до сега продължава скрито от хората и от погледа на ангелите. Както Юда е скрит от учениците, така и това приятелство е скрито не само от хората, но и от ангелите. Много древен е Луцифер и не е случайно е Херовим. И не е случайно в Библията Исаия го нарича. Син на зората, т.е. син на древността. А в Езекил сам Бог казва, че Луцифер е херовим и е бил съвършен в своите пътища. Забележете, съвършен в своите пътища. Значи на Бог му е трябвало много съвършено същество. Нито ангел или архангел е може да изпълни. Както ще видим, Луцифер спасява хората, от звяра, който е същество на древната бездна. Той върши такова нещо, което е много трудно да си представим, когато го разберем. Тъй като следващия път ще говорим и за звяра. Съвършено своите пътища. Нарича го още Библията. Печат на съвършенство. Значи за ангели не може да се каже такова нещо. Нито за архангели. Печат на съвършенство. Разбира се, и за това Бог го е избрал. За своите цели. Тук, както казах, ангелски архангелски иерархии и други иерархии по-висши нямаше да свършат работа на Бога. На Неговия прекалено дълбок замисъл. И случайно ли е казано от апостол Павел? Защото сам Сатана преобразява се на светъл ангел, дадено му е право от Бога да се прикрива, за да изпитва дълбините на съществата. Просто му е дадено право и сега му е дадено право. А когато трябва, то е просто тъмна сила. Защото всичко зависи от това какво иска Бог, какъв е замисъла на Бога. И затова сам Бог му дава право да се преобразява. Да се преобразява. Какво казва Йов? Един ден дойдоха и Божиите синове, и между тях дойде и сатана. И така, дълбините на сатана са част от Божиите дълбини. Той е Негово творение. Защото над всичко е Неговата воля. И отношенията между Бог и Херовима са много скрити и неоловими. Те са стара тайна. Която е между тях, тези отношения са скрити в вътрешността на нещата. Защото чрез тези специални отношения се решават много въпроси вътрешни и включително в Вселената. Тези въпроси са свързани и с пробуждането, и с израстването и с осъзнаването на определени същества, които по-късно ще образуват новото човечество. Сатана участва именно в това, само че тайно, образуване на новото човечество. В случая, само ще допълня, за съжаление са тези хора, които вярват в светло бъдеще, а не го създават в себе си. Значи, който вярва, но не го създава в себе си. Те ще се окажат след време недостойни. Ще дойде бъдещето, но те ще се окажат недостойни. И така, волята на Бога прониква отвътре в Сатана и ръководи всичко. Това ще остане скрито. Сатана е разрушителното действие на самата Божия сила и на Неговата власт. Той няма самостоятелно разрушителна сила. Това е действие на Божията сила, тя знае винаги какво прави и е предупредила. Не съдете да не бъдете съдени, понеже не познавате дълбините. Херовимът е голяма сила, която служи на тази скрита сила, на тази скрита воля. Херовимът съществува за да познаят хората на много дълбоко ниво Бог. И то в себе си. А когато имаш Бог в себе си, тогава вече къде е Сатана? Сатана го няма. Но дали хората желаят да имат Бог в себе си, казва Алхалач? Дали желаят да го познаят? Те търсят ли го? Тук става въпрос за постоянното търсене. Търсят ли го постоянно и интензивно? Това е вече друг въпрос. Именно в това е въпросът обаче. Дали го търсят постоянно и интензивно? Ако живееш в Бога, Сатана ти изгубва. Но ако ти живееш в собственото си зло, тогава ти изгубваш Бога. А Херовимът тогава показва, идва в тебе и показва каква е твоята същност. Ти може да изкараш дявола виновен, но той ти показва каква е твоята същност, не неговата. Херовимът има, наречен сатана, има много дълбоко виждане за злото, на човешкото действие. Става въпрос за злото. на То само по себе се е дявол. Значи много дълбоко виждане на злото на човешкото действие. Защото чрез Неговите очи вижда и наблюдава не кой да е. Самия Бог. Херовимът е създаден по един таян закон на мъдростта. Неслучайно херовимите са същества на мъдростта. Именно за това този мъдър Херовим е служител на тази воля. Освен това, Херовимът е пазител. Той съществува, за да не намразят хората пряко Бога. Представете ли си, ако го нямаше той, всичко щеже да се излива върху самия Бог. От това по-лошо ни може се случи на човека и на човечеството. Той го съхранява. Защото тогава сам Бог щеше да наказва пряко хората. Но Бог се е създал инструмент. Сатана. И Сатана е приел това поради огромната си любов към Бога. Той е видял Неговия замисъл. И както Юда приема предателството, после ще видим колко мъдро и затова е благословен. Така и Сатана е приел тази роля. Той е пазител, херовима, защитна стена. За да не се отцапа величието на Бог. Защото Бог наистина е много, много велика любов. Но много, през много тежък път трябва да минем, за да познаем, че е така. В най-дълбокия смисъл Сатана не съществува, съществува само Бог, защото просто всичко е Бог, но понеже съществува човекът, понеже съществува една неразбрана любов, една неразбрана свобода, ето защо е създаден Сатана. Той е създаден условно и привидно, за да коригира хората и да съхранява Бога. Хем да коригира и да съхранява Бога. Ако Сатана не беше създаден, макар и привидно, той не е личност, а е въздействие. Друг път съм обяснявал влияние. Просто така се случват ситуациите, че това е могъщо влияние. Ако не беше създаден макар и привидно, тогава всички злини и омрази щяха да се насочат, пак казвам, и изсипят към самия Бог. Тогава човекът щеше да пропадне на много дълбоко ниво. В много дълбоко място, което е друга част от бездната на злото. Тук става въпрос за зло, което е преди Луцифер, и учителя казва преди Адам и Ева. Става въпрос за друга степен. В сравнение с това Ада е като райско кътче, в сравнение с тази бездна. Защото тук става въпрос за звяра, за който другия път малко ще говорим. Значи става въпрос за най-дълбокия застой и в изключително страшна празнота. При което голямата самота и отчаяние на човека Просто биха се сторили като нещо много приятно и даже очарователно в сравнение с това, от което предпазва Херовима. И така, това което изпелява човека и неговото земно мислене не е Сатана, а скрития Бог. Така казва Алхалач. Това е онази скрита страна на Бога, която човекът не може да понесе. Защото се е отказал от Бога и от истината. И затова човекът има шанс и това е преражданията. Значи не може да изпълниш закона бъдете съвършени както е съвършен Бог. Никога за едно прераждане не може да станеш и за много прераждание не може. Светците също са несъвършени. Да не говорим за децата, които умират на две години и те са милиони. Същества, които няма как да изпълнят този закон. Но в преражданията толкова е ясно, просто имат право. В Евангелие на Мария тя обяснява много подробно преражданията на учениците насаме. Но тя по-дълбоко ги е видяла. Тя е друго дълбоко същество, така кажи речи близко до Юда. Тя е другия много дълбок ученик, но това е друга тема. Така. Когато човек се преражда, когато той се завръща, ще продължава да се завръща, за да прера, да преработва своето минало. Докато познае себе си и после да почне да познава и Бога. Тоест, докато озрее в духа. Защото духът е който може да понесе. Голгота и да възкръсне в Бога и в Неговата вечност. А това означава, че Сатана, любимият от херовим, и Неговия мрак. Тоест Голгота е минаване именно през този мрак. Този мрак е, тук ще кажа, казах го скоро и в Руса и в Бургас. Този мрак е осветен мрак. Звяра е неосветен мрак. Има благословенни проклятия, има и неблагословенни проклятия. Грехопадението спада към благословенните проклятия. Демоните не спадат към благословенните проклятия. Някога може да им се даде шанс, но сега те спадат към неблагословенните проклятия. Така че има голяма разлика нали, между тези и другите. Да попаднеш в този мрак на Голгота е особено благословение. Благословение за разлика от това, да попаднеш в звяра. Там не идва никакво осветяване на мрака. Там Бог не се явява. Това е да попаднеш в Голгота и в такъв мрак това е особената милост на Бога, казва Алхалач. Особената милост на Бога. Защото Сатана е просто другото скритото лице на Бога. Т.е. Бог ти завръща. Чрез вяра Той не може да ти завърне. Там си изоставен. Mm -hmm. Чрез Сатана Той те завръща към себе си, понеже има любов към душата ти, към Духа ти. Към твоята разумност. Значи Херовима, Сатана и Голгота, това е завръщащата сила на самия Бог. Лицето. Което спасява от лапите на звяра, от падението и от страшната празнота за която загатнах. Тоест от прекалено огромното израждане. Не просто израждане, от прекалено огромното израждане. И така, Сам Великият Бог е отнел силата и божествеността на Сатана докато изтече времето на Неговия замисъл и после сам Бог отново ще му върне и силата и Божествеността. Тогава Луцифер ще бъде още по-близък с Бога и затова той е приел това бреме, защото знае, че след време обещано му е ще има нов съюз с Бога на по-дълбоко вътрешно ниво, но пак няма да познава напълно Бога и Неговата тайна. Нито Христос се познава. Това е само между Бога и безната. Никой други на никой други не е позволено да станат съвършенни в абсолютен смисъл. Само две същества. Другите може да имат единство, да постигат единство на по-високи степени. И да гонят съвършенството. Но съвършенството е скрито само в Бога и в абсолюта. Но Сатана иска старото единство и той знае, че той там ще получи още по-висока степен на светлина както е бил при Луцифер, само че една нова по-дълбока степен. И тогава той пак ще сияе особено, но за сега между Бога и Херовима има само скрито единство. Така.